När poliserna hade funderat en stund gick de och hämtade en stege som de reste mot ena husgaveln och så klättrade de upp, den ena först och den andra sen, för att hämta ner Pippi. Men de såg nog lite rädda ut när de klövde ut på takåsen och började balansera i riktning mot Pippi. "Var inte rädd", skrik Pippi. "Det är inte farligt, det är bara roligt." När poliserna kom på två stegs avstånd från Pippi skuttade hon raskt ner från skorstenen och under skrik och skratt sprang hon längs takåsen bort till den andra gaveln. Ett par meter från huset stod ett träd. "Nu dyker jag", skrek Pippi och så hoppade hon rakt ner i trädets grönskande krona. Hängde sig fast i en gren dinglade ett slag fram och tillbaka och ledd sig sedan falla till marken. Och sen pillade hon iväg till den andra gaveln och tog bort stegen. Poliserna hade sett en aning snopna ut när Pippi hoppade. Men ändå mer snopna blev de när de hade balanserat sig tillbaka längs takåsen och skulle klättra ner för stegen. Först blev de förfärligt arga och skrek åt Pippi som stod nedanför och tittade på dem att hon gynast skulle sätta dit stegen annars skulle hon få se på annat. Varför inte så är jag sa Pippi förebrån du. Vi likar ju bara kull och då ska man väl vara vänner. Polikerna funderade en stund och till sist sa den ene med förlägen röst: "Är hördu, vill du inte vara hygglig och sitta hit stegen så vi kan komma ner?" "Så klart att jag vill", sa Pippi och satte ögonblickligen dit stegen. "Och sen kan vi väl lika kaffe och ha det trevligt ihop." Men poliserna var min källa lömska för så fort jag hade kommit ner på marken rusade de på Pippi och skrek nu ska du få dig nog teka unge. Men då sa Pippi nej nu har jag inte tid att leka längre fars skojet är det det är mer gör jag. Och så tog hon ett kraftigt tag i bältet på båda poliserna och bar dem längs träggors gången ut genom grinden och ut på vägen. Där satt hon ner dem och det dröjde en lång stund innan de kom sig för att röra på sig. Vänta ett slag skrek Pippi och så sprang hon in i köket. Hon kom ut med ett par pepparkakshjärtan. Vill ni smaka sång? Det gör väl inget att de är lite brända? Sen gick hon tillbaka till Tommy och Annika som stod där med uppspärrade ögon och bara förundrade sig. Och poliserna skyndade sig tillbaka till stan och sa till alla tanterna och farbröderna där att eh, Pippi nog inte var eh, riktigt lämplig på ett barnhem. De talade inte om att de hade varit uppe på taket. Och tanterna och farbröderna tyckte att det var väl bäst att låta Pippi få bo kvar i Vila Villekulla. Och om det var så att hon ville gå i skolan så fick hon ordna den saken själv. Men Pippi och Tommi och Annika hade en riktigt trevlig eftermiddag. Det fortsatte det avbrutna kaffekalaset. Pippi körde i sig 14 pepparkakor och sen sa hon: "Det där var inte vad jag menar med riktiga sortens polisen." Nej. Aldrig så mycket bra de och de barn hemma på öftifikation och Lissabon. Efteråt lyfte hon ur testern och så redo de på dem alla tre. Annika var först rädd och ville inte, men när hon såg hur rolig Tommy och Pippi hade så fick Pippi lyfta upp henne på hästryggen också. Och hästen skompade runt runt i trädgården och Tommy sjöng, här kommer det svenska med buller och bong. När Tommy och Annika hade krypit till sängs den kvällen så sa Tommy, Annika... Tycker inte du att det vet är bra att Pippa flyttat hit. Ja, så klart att jag tycker, Annika. Jag minns inte ens en gång vad vi lekte före innan hon kom hit, minns du? Ja. Vi spelade krocket och sånt där, sa Annika. Det det är liksom skojigare med Pippi tycker jag. Och med hästar och sånt där.